A lei da atração é um gênio. Assim, não desperdice seu potencial com coisas pequenas. Agora, eis por que é importante pensar grande. Há tanto que pode ser melhorado no mundo. Há muito em que você pode contribuir. Mas você não pode fazer isto sendo medíocre. Bob Proctor estudou a lei da atração por muitos anos e uma das coisas que aprendeu é que a lei da atração funciona melhor para você e você pode pedir algo que não apenas o beneficiará, mas a outros também. Estabelecer uma meta de adquirir mil de aumento é uma meta pequena. Não há muito que você possa fazer para beneficiar o mundo com aquele extra de mil por mês. Mas estabelecendo uma meta de dirigir seu próprio negócio e ganhar 50 mil por mês, é uma meta boa. Com esse dinheiro você não apenas pode criar uma vida boa para sua família, como também doar dinheiro às suas instituições de caridade favoritas ou a fundos de projetos de bairro. Pensar grande. Você não deve isto só a você, mas também ao mundo. A lei da atração, como explicado em O Segredo, e, até com mais detalhes no Programa da Ciência para Ficar Rico, lhe ensinará tudo o que você pode querer ou precisar em sua vida. Dinheiro por si zoa não é nem bom nem mau. É um meio para um fim. Dinheiro é um meio de troca de produtos ou serviços, usado por todas as pessoas num mundo civilizado. É usado para representar valor. Veja, simplesmente não é possível viver uma vida realmente completa ou próspera menos que você seja rico. De forma a desabrochar a alma e desenvolver talento, você precisa ter muitas coisas e não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. O que temos que pôr em nossas cabeças é que possuir dinheiro não significa nada. É o que fazemos com dinheiro que nos desenvolve, não o ter. E quando você tem mais, você é capaz de fazer mais. Você foi ensinado que buscar dinheiro é ruim. Pessoas que associam dinheiro com ganância e coisa ruim nunca veem o bem que o dinheiro pode fazer. Dinheiro é um veículo poderoso para ajudar as pessoas e fazer o bem. Especialmente se o dinheiro estiver nas mãos certas,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 Não há uma qualidade singular padrão entre os ricos, exceto uma. As pessoas ricas no mundo, consciente ou inconscientemente, entendem e usam a lei da atração em suas vidas diárias. Os milionários que são mais realizados na vida, entendem a lei da atração. Eles entendem que a abundância é a sua por direito nato, mas que precisam ganhá-la. Não é uma situação de ganho ou perda, há o bastante para todo mundo e eles são ansiosos para compartilhar com todo mundo que deseja abundância. Todos podemos ser ricos. Mas a humanidade tem que aprender a manter o processo do pensamento correto para atrair abundância, ajudar outros a entender a ciência para ficar rico. Você pode imaginar quantas boas intenções falham em manifestar por causa da falta de entendimento da ciência para ficar rico? Por causa disso há uma necessidade urgente no ensino das leis da criação de riquezas no mundo. Precisamos fazer um jogo além do ganhar dinheiro. Há muito de positivo que podemos fazer com o dinheiro. Sem ele, somos constrangidos e impedidos, e nossas escolhas, limitadas. O mundo precisa saber o que poucos têm escondido todos esses anos. O mundo precisa aprender a ciência para ficar rico. Chame isso do que você quiser. A ciência usada por todas as pessoas ricas e sábias através de séculos é sua agora, Introdução à ciência para ficar rico. O mundo foi apresentado à ciência para ficar rico em 1910, quando Wallace Wattles publicou o seu livro, que foi a inspiração para o filme O Segredo. Nos anos 30, Napoleon Hill elevou ao um novo nível novo com seu livro Pense em Enriqueça. Uma pergunta que você precisa responder: Qual é o maior dinheiro que você já conseguiu em um ano? Pense cuidadosamente e coloque sua resposta aqui. Agora pergunte-se. E se fosse possível fazer esse dinheiro em um mês? O que você faria com o dinheiro? Coloque três coisas no quadro abaixo. Eis como você pode obter estas três coisas. Entender, absorver e dominar a ciência para ficar rico Este não é um programa filosófico sobre como ficar rico É um manual sistemático e científico para a reivindicação da abundância que o universo já reservou para você Se você tiver Bob Proctor e Dick Canfield ensinando como usar a lei da atração para atrair riqueza em sua vida Que tipo de resultados você seria capaz de perceber? Quanto mais você seria capaz de ganhar? O que você seria capaz de atrair para a sua vida? Como você contribuiria com o mundo e com a humanidade com seu novo fundo monetário? Como sua família, comunidade ou negócio se beneficiariam?